Ніч була вже досить пізня. Майже у всіх хатах, окрім шинків, світло не світилося, і вулиця Бориславська була зовсім темна. Наші оба побратими йшли мовчки горі вулицею. Сень пильно глядів по вікнах. Дійшли вже на середину Борислава де думи були трохи огрядніші, помальовані то жовтою, то синьою, то зеленою краскою, заслонами на широких вікнах і з мосяжними клямками при дубових дверях, з ганочками або й без ганочків, а перед кількома були навіть малесенькі за штахетами огородці з нужденними цвітами. Тут жили бориславські головачі, татузи, головні предприємці. На середині, найкращий з усіх, стояв домок Германа Гольдкремера, вкритий бляхою і нині зовсім пустий, бо Герман рідко коли ночував у Бориславі. По бічнього, трохи віддалік від решти, стояв другий, не такий гарний, далеко не такий огрядний домок Іцька Бауха. В однім його вікні було ще світло, очевидно, що Іцк мусив ще не спати, бо вікно було іменно з його кабінету. Сень Басараб знав цей домок. Він довгий час робив в іцькових ямах і не раз тут приходив за виплатою. Він знав, що крім одної старої жидівки-служниці і Іцка самого, не було нікого в тім домі і що жидівка, певно, вже спить в кухні. «Сього тільки йому й треба було». Він шарпнув за собою «Прийде волю», і коло найближчої ями оба обмастили собі лиця чорною кип'ячкою так, що їх лиць зовсім не можна було пізнати. «Ходи за мною і не каже ані слова, а роби, що я скажу», шепнув Сень, і вони пішли. Осторожно підповзли вони до одних, далі до других дверей дому, а двері були позамикані. Се зовсім не знеохотило Сеня, і він почав осмотрювати вікна Тихе псикнення дало знати прийдеволі, що він найшов, чого шукав Справді, одна квартирка в кухоннім вікні була незащеплена і легко давалася отворити Сень струмив через неї руку, повідсував засувки і отворив вікно Влізли до кухні Кругом тихо було, як в гробі тільки сонне сапання служниці чути було з-за печі. Побратими на пальцях пішли до дверей. Кухонні двері були не заперті, і вони вийшли до сіней. Сень намацав двері доїцькового кабінету і хотів поглянути в дірку від ключа, але побачив, що в дірці був ключ. Потребував тихенько покрутити клямку і переконався, що двері були замкнені. Але Сені тут недовго надумувався Шепнувши кілька слів прийде волі Він голосно потермосив клямкою І запищав хриплим бабським голосом Подібним до голосу старої служниці «Пане, пане, відчиніть!» «Що таке?» – дався чути Внутрі грубий голос Іцька Затим важкий скрип черевиків А в кінці брязк ключа Що відчинив замкову пружину Двері тихо відчинилися, потік світла линув з кабінету до темних сіней, і в тій хвилі два хлопи, зачорнені як чорти, кинулися на Іцка і заткали йому рот, за ким ще встиг крикнути. Впрочим, хто знає, чи сього й було треба. Несподіваний напад так налякав Іцка, що той як був з простягнутими руками і запитуючим глупим виразом лиця, так таки в тім положенні із за задеревів, а тільки кліпання виболочених сірих очей давало знати, що це не бездушна брила м'яса й товщу, але якась живена. Як ся маєте, як ся маєте, пищав сень усе ще бабським голосом. Не бійся, небоже, ми тобі не хочемо нічого злого зробити, ні. «Ми ще не правдиві чорти, що мають прийти по твою душу. Ми тільки прийшли визичити від тебе трохи грошей». Іцик не пручався, не кричав, не стогнав, а все ще стояв так, як в першій хвилі, одубілий, непритомний, затканим шматою ротом, важко дишучи ніздрями. Товариші взяли його за плечі, завели до крісла і посадили». Держи ж його, добре, і не дай кричати, пропищав сень до прийде волі, а скоро би щонебудь задуси, а я тим часом пообзираю його хатину. Але сенева погроза була даремна. Іцек не рушався, і, мов безвладний труп, дав прийде волі зв'язати собі хусткою руки на плечах, а сень між тим, все збоку, боку, зиркаючи наїцька, почав озиратися по хаті. Очевидно, Іцек робив обрахунки, бо на бюрку перед ним лежала велика книжка, а побід бюрка стояла отворена невеличка залізна каса. Сень поквапно сягнув до неї і почав винімати порядно поскладені пачки банкнотів. В тій хвилі з грудей Іцка перший раз видобувся якийсь глухий, глибокий звук, мов посліднє стогнання підрізаного вола. Мовчи, бо смерть твоя, пискнув сень і порався далі коло каси. Він робив все зовсім спокійно і шептом числив купки банкнотів, поперев'язуваних вузькими папірцями, котрих винімав з каси і клав собі за пазуху. Банкноти були по римському, а з грубості купки сень догадувався, що в одній купці мусило бути сто штук. Він нарахував уже тридцять купок. «Досить, пора нам іти, шепнув він до «Прийде волі». Оба зирнули на Іцька. Він усе ще дихав ніздрями, але його грубе одуте лице страшно почервоніло, і вибалушені очі стояли на мірі з якимось глупим, запитуючим виразом. «Мовчи, бо смерть твоя», – шепнув йому до уха Сень, між тим, коли «Прийде воля» розв'язав йому руки. Руки були холодні і звисли, мов, неживі. воля підняв їх і опер об'юрко. Затим Сень шепнув до прийдеволі. «Я піду наперед, а коли почуєш свис на вулиці, то вимкнемо з рота шмату і втікай». Потім Сень осторожно вийшов. Прийдеволя думав, що Іцик почне пручатися і кричати, і готов був у крайнім разі задавити його. Він стояв над іцьком блідий, тремтячий, збурений до дна душі. Але іцьк мов і не знав, і не розумів нічого, сидів на своїм кріслі з витріщеними очима та дихав, посвистуючи, носовими дірками. Вже й повіками не кліпав. Аж ось дався чути легенький свист під вікном. Тремтячою судорожно рукою вийняв прийде воля іцькову шмату з рота, певний, що в тій хвилі розляжеться страшенний крик і розбудить цілий Борислав, певний, що в тій хвилі впадуть товпи народа до сеї тихої хати, зловлять його і зв'яжуть, і поб'ють, і поведуть вулицями, і вкинуть, бо знав яку підземну яму, і що це послідня хвиля його вольного життя. Але ні. Іцьк і оком не змигнув. Він зачав дихати свобідніше, але чим повільніше, та й тільки всього. Прийде воля стоявши хвилю над ним, не розуміючи, що це такого діється, і коли б не виразне голосне сапання, він був би думав, що Іцьк не живий. Але коли почув другий свист під вікном, то покинув іцка і тихо вийшов за світлиці. Та ні, подумав собі, Треба погасити світло. І ще раз вернувся, запер касу, з котрої Сень набрав грошей, Підняв шмату, котрою був затканий іцьків рот, погасив світло і, виходячи, позапирав двері, Защепив кухонне вікно, крізь котре виліз на двір І свиснув стиха на Сеня. «Ну що?» – спитав Сень. «Нічого», – відказав, – «прийде воля». «Сидить, не рушуєсь». «Може, задусився?» Ні, дихає. Гм, мусив так дуже перепудитися. Ну, про мене, нехай йому завтра відливають переполох, а нам пора йти спати. Тридцять пачок маємо. Сенче вистане. Але це зараз теплою водою і милом ані знаку не буде. Ну, що то скаже завтра Іцько, як протверезиться. Тепер уже певно, що сам побігне до шандарів.